till Psyket snackar avsnitt nummer fyra. Hurra! Hurra! Här sitter vi igen. Mm. Och det är som vanligt med mig, Elina, och dig Katarina. Ja, jag är här. Du är här. Och vi är ju då två psykologstudenter som en gång i veckan har tänkt prata om det här med psykiskt mående och allt vad det innebär som saker som påverkar vårt på psykiska mående och känslor och tankar och försöka ja. få in så här vi pratar ju om, om olika alltså känslor och må alltså precis som du sa och mm. försöker lite grann ändå få in den här psykologiska aspekten som vi ändå så här ja pluggar liksom precis för att vi känner att det här är syndigt viktigt att prata om Psyket helt enkelt ja, ja, det är vårt största intresse <laughs> Jag tänkte på det att du sa Vi vi, vi, ska, vi, har, vi pratar om det här en gång i veckan Och då tänkte jag Nej vi pratar om det sju dagar i veckan Fast en gång i veckan Exakt, har, vi, har vi en mikrofon ja, precis, och, det, och det är nu man tänker så att Det är nu vi pratar om Men egentligen gör vi det typ hela Alltid. tiden ja. mm. eh, Och eh, i den, här, den här gången Har vi tänkt snacka om just skam ja. I det här avsnittet Alltså det är ju så lustigt att nu när vi ska prata om skam så känns det som att vi har hur mycket som helst att säga. Mm. Det säger också någonting att man alltså jag bara jag kan komma på så många gånger när jag känner skam. Jag bara, jag kände ju det för någon minut sedan när jag typ spillde lite vatten på min haka. Jag känner det liksom så himla ofta och jag har så mycket att säga. Alltså, vad säger det? Vad, vad säger det? Vad alltså del som kanske säger något om oss men också om att Alltså världen vi lever i. Att det är så lätt att känna skam. Och jag menar, vi ska dig deeper into det liksom. För att ibland kan det väl kanske vara bra. Men det känns som att det väldigt ofta inte är det. Men ja, ah, hur är det med dig annars? Det är bra. Alltså det känns som att vi spelar in lite senare än vad vi brukar. Mm. Det är liksom fredag kväll. Mm. Det är liksom känsla av, ah ja, kanske lite rödvin. Kanske... Mm. Kanske lite härlig stämning, kanske att vi har haft en stor presentation i skolan idag och att det är över. <laughs> yeah. att, jag, menar, att jag känner mig väldigt, väldigt peppad. Mm. Också lite täppt i näsan, men det är ändå okej. Okay. <laughs> och det är nog det här rödvinet, eller ja. ser alla ljusen. Men jag, jag håller koll på dig så att du inte svimmar eller så, för annat Apropos på skämmas så känner jag att jag hela tiden berättar om min kropp. För jag bara, jag är så kissnödig. Och nu jag bara, jag är så tätt i näsan. Och att, jag, att det är också en grej som är så här: Att man typ inte ska ha en kropp som kvinna oh. lite grann Att man liksom. Man ska inte lukta någonting. Man ska mm. inte ha några vättskor. Eller mm. vad man ska säga. Och att jag bara nu. Får som en tvångstanke att man ska berätta om min kropp hela tiden. Mm. Just men, det. Känner du lite skam? Ja, lite. lite så här, både att det känns bra att berätta om det. För att jag tycker att det är viktigt att man ska liksom vara så här. Men gud, man har sina fysiska behov. Det är konstigt. Mm. Och man har en kropp. Men samtidigt så är det ju så starkt de här normerna. om att Man, liksom, man ska inte ha mens. Man ska inte, ens kropp ska inte, ens mage ska inte kurra. Man ska inte, alltså så, här, mm. så att jag får som ett litet, litet påslag ändå mm. av att prata om. Mm. Min kropp liksom mm. Ja gud det är spännande Och det är ju eh, Passande mm, verkligen På ett sätt eftersom att vi ska prata om just Skam mm. idag Men du då Elina hur äh, känner du dig Har du skämt något senaste ähm, Ja men gud Det gör jag väl hela tiden Eh, men som nu när jag bara så gud, jag bara, varför sa jag gud? Vad pinsamt? Jag tror inte ens. Eller ja, jag är det. Ja, jag är det inte. Men som så, hela tiden. Det känns som att så här, små skam på slag för alla fall jag-typ, konstant. Eh, lite hela tiden. Men sen känns det också som att jag är en sån här person som kan göra rätt mycket pinsamma grejer. Alltså att jag liksom far ut med kroppen och du vet så här, armarna och jag är ju lång så där. Så att det liksom kan ju bli lite så här att jag bara känner att varför skrek jag ut det där och det med händerna? Men... Jag måste bara säga, jag känner Jag känner igen <laughs> Det känns så bra. Men eh, det känns också som att det är en sån här grej som på grund av att jag är så så känns det som att jag hela tiden måste vara så skamreglerande mot mig själv. För att annars skulle jag ju liksom inte kunna leva. Så därför känns det som att jag också blir väldigt bra på att inte skämmas alls ibland. Så när jag ska bara säga om en sån här situation där jag skämdes senast som är så tydlig så blir det lite svårt men jag tror att det var eh, i morse. när jag var på Tova och det känner mig lite så här man har varit på Tova och sen så, så kallar man spegeln. jag bara, äh, men nu känner mig lite snygg nu <laughs> och, och, och så jag går ut med lite så här eh, <laughs> lite så här, gung och spenst i stegen och så ser jag så du har på, swag. jag har lite svärk. <laughs> och så jag blir som fnissig så du märker att jag skäms ja, ja. <laughs> och så ser jag som att folk kollar lite på mig och tänker att men det är för att jag ser är lite snygg, snygg ja. ut här och sen så märker jag att jag har gjort den här klassiken att jag går på vet på så här lång papper <laughs> och det, det var så det var lite skamligt alltså lite. det är ja. ju det är ju sån här det är som klassiska ah, skammgrej alltså, att... och det är så här, när händer det ett En sån grej, så här, jag har faktiskt inte varit med om det förut Jag tänkte att det hände ju typ inte Men det hände mig i morse Det hände mig igår på ika att fast då var en plastpåse <laughs> som fastnade Alltså du vet en som man lägger frukt i uh -huh. Att den liksom satt fast Extremt mycket i min fot Så att jag liksom tvungen att här, stå ganska länge Och bara, N -n -n nu ska den bort Mm. den ja. Och sen så fick jag loss den Och det typ var till och med typ en kvinna Som bara oj hehehe typ så här. Mm. Och så går jag och bara bara ah, hehehe Nu går jag Och då, så är den där igen mm. så, jag bara, Nej, men. så jag måste liksom böja mig ner Och liksom så här, Nej, men Nu lägger jag den här borta ja. mm. Inte, alltså Vad är det för pinsamt med det men ändå så... Jättekonstigt att man skäms mm. lätt. Har du skämt för något särskilt? Så så eh, ja, alltså vi, vi hade ju, vi åkte ju hem till dig nu för att spela in det här eh, efter skolan. Mm. Och vi var i skolan och jag satt och väntade på dig och pratade med två klasskompisar. Mm. Eh, och då så frågade de vad vi skulle göra. Och jag sa typ så här, ja men vi ska podda och dricka vin och ja jag ska mysa med mig själv. <laughs> och sen bara, nej inte så, jag menar inte att jag ska mysa med mig själv. Alltså, det låter ju som att onanera ja. <laughs> Och jag bara, nej men alltså eh, Och så blev det så här att jag var tvungen att så, typ, Alltså att jag inte bara kan Släppa det att, att, att man, Utan att det blir som ännu mer skam Att jag ska hålla på bara, ja alltså Inte som ni trodde nu, utan eh, Alltså, vi ska bara ha det trevligt Alltså, både jag och Elina, inte bara jag eh, Fast inte ihop <laughs> Och det känns som att det är pinsamma där blir ju jättemycket att du inte bara sa så här nej men misa lite med mig själv och sen inget mer utan att du verkligen ska börja förklara att du ska just så här, att du inte ska onanera, det känns som att då kommer ju kanske den tanken till dem. Ja, äh, ja. jättekonstigt. Alltså, ja, men det är jag... jag förstår att det blir lite skäms där. Ja. Och apropå det så tänkte jag att vi kan ju dra det här lite med så här, vad som är skammens ansikte. Mm. Alltså jag tror de flesta vet men mm men det är ju lite så här skillnad på vad som är skam och vad som är skuld mm. eh, och jag tänker att skuld är ju lite mer så stort att man verkligen känner att man liksom har gjort fel rent moraliskt att man verkligen känner skuld gentemot någon eller sig själv eller så där. men att skam är ju verkligen det här påslaget som jag tror att alla känner igen det finns ju till och med forskning gjort på det här, att man känner igen en person som, är, som känner skam mm. det är lätt att känna igen en person som, som, som skäms och det är genom att liksom slå ner med blicken. Rådna kanske man gör. Mm. Men man, man kan typ inte känna skam och fortsätta titta i ögonen. Nej. Utan det blir den här, vända bort blicken. Precis, men liksom hela kroppshållningen känns som att den så här sjunker ihop lite. Man blir lite så eh, flackande liksom hela kroppen. Och gör sig liten. Mm. Ehm, och sådär. Och det som också är jättespännande är att det här med att känna skam, det är ju på något sätt att man inte lever upp till den man vill vara. Mm. Att man inte lever upp till sitt idealjag Och det kan ju vara genom vilka känslor man känner. Genom hur man är. Liksom, jag är inte en sån som har en plastpåse flängande runt mig. Jag är ju lite cool. Typ mm. Då skäms man också. Liksom. Mm. Eh, och att den här känslan. Den föds man inte med. Alltså, nästan alla andra känslor föds man med. Bebisar. Jättesmå små bebisar, mindre än ett år, kan ju verkligen visa jättetydlig glädje, ledsenhet, rädsla. Mm. Men däremot, alltså skam, den kan man inte känna förrän man själv har fått en upplevelse om att jag är en person. Alltså se sig själv lite utifrån mm. och börja bedöma är jag okej. Okay? <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> men... Inte det spännande? Skitspännande. Och det känns som att hela den diskussionen, alltså att. Nej, men det känns som att här passar det så bra in Att jag tänkte säga det här mm. Och det jag tänkte säga var att eh, nej men så här, Skitspännande Och att då liksom skam blir som en eh, Men som en reglerande känsla För andra känslor Som lite ibland Liksom kan skam kanske vara Ja men en Befogad reglering på något sätt men Medan alltså ibland kanske inte alls kan vara det Och jag tänker då som till exempel Om Ja, men om vi säger att, jag men som nu ikväll, du och jag köpte massa mat. Och om vi säger att jag bara tog typ all mat och lämnade en liten sån partiflik till dig, liksom bara en liten kvar. Och så, så taskigt, så taskigt vore det. Och då vore det som det naturliga om, om vi säger att jag bara gjorde det, och sen satt jag och så och kollade du precis på mig bara lite så här, och bara som Va? vad gjorde du nu? Att jag då kanske fick en lite skam och bara, Men gud. oj, nu tog jag allt Förlåt. Eh, Eller här, du får hälften. Där känns det som att då hade det. Reglerat mig på ett sätt Eller till exempel om jag blev skitsur på dig Och bara ville slå till dig för att du gjorde det Säger vi, att jag blev såhär irriterad vad varför tar du allt Och då känns det som att det är min skam som lite reglerar Att jag inte slår till dig För det vore ju pinsamt Om jag hade gjort det i den situationen Utan kanske istället på nej men varför gjorde du sådär Det var ju mm. jätterunt Så där känns det som att skam kan vara befogad. Men så känns det som att det är i de allra flesta tillfällena Faktiskt är väldigt obefogat Att man kanske till exempel skäms Inför sig själv, inför att typ själv ta plats. Man kanske så tänker att man själv inte är med tillräcklig. Man kanske skäms för att man har menar, en finne och därför kanske inte vågar gå ut. Eller att man kanske skäms för att man tycker att man har menar, tjocka lår. Man kanske tycker att man har för stor storlek på skorna. Ja men sådana gånger. Jättedumt. Ja. Alltså så fruktansvärt dumt. Och det känns som att den där känslan som du beskriver först, att det här är en reglerande känsla som faktiskt är bra. Alltså, man klarar inte av, man skulle aldrig klara av att umgås med bara personer som inte kan känna någon skam. Nej. För att det är lite så som vi bygger upp eh, våra sociala relationer. Mm -hmm. Att man lär sig så här det här är okej, okay, det här blir folk ledsna av, den här personen känner så när jag gör så. Eh, väldigt reglerande fint, liksom. Men den här känslan är ju så stark för att den ska kunna göra så att vi kan umgås med andra människor. Och vi ska förstå att vi inte får slå en annan människa. Och vi får inte säga massa taskiga saker och sånt. Och det är ju skitbra. Men den här starka känslan kan ju också riktas mot sig själv. Och saker som man inte alls borde skämmas över. Och då är det så himla dumt att den här känslan är lika stark även i de situationerna. Mm. Och att man kan skämmas så mycket över... Ja men som du säger, sitt eget utseende, eh, hur man är, att man tar för mycket plats. Alltså saker som inte man borde behöva skämmas över egentligen. Mm. Men att, att det är ju intressant att någonting som bara kommer inifrån en själv, som bara är känslor och signalsubstanser i huvudet liksom. Mm. Att det kan vara så starkt att man förändrar hela sitt beteende uh. utefter det. Mm. Men att skam liksom har en sån otroligt stark liksom... Hämmande effekt på en själv som person mm. Att det är, ja, det är Och det blir så fascinerande också Det här med att vissa personer ja, men Som att vi pratar om det att så här, oh, Jag kan få ett skam slag hela tiden Att vissa har så lätt mm. för att känna det här Liksom den här, hämningen, den här skammen, mm. Medan att vissa andra inte har lika lätt Och att det känns som att det också kan vara Väldigt kopplat till Men könsroller Och ja, Väldigt mycket Mm, verkligen. Ja. Det, det är ju spännande om, om man verkligen, om man är helt utan skam. Mm. Eh, det är nästan svårt att tänka sig en sån person mm. som bara är rakt ut sig själv hela Alltså gör precis så aldrig skäms över hur den gör. Mm. Och inte ens om, om någon säger till en så kan man känna någon skam över det. Mm. Liksom så. Eh, för det, nu är jag inte hundra, det är dumt att jag inte har kollat upp det här precis innan. Men jag tror att det är det som kallas för så här histrionisk personlighetsstörning. Att man verkligen är så här överdriven, liksom, jättestad, aldrig kan backa, aldrig kan säga förlåt utan mm. lever ut liksom, sådär. Det är väldigt spännande. Mm. Verkligen. Och att det också är för att nu, när, man, när man pratar om skam så som någonting som är eh, som är liksom någonting som verkligen kan vara dåligt när det blir så här hemmande. Så där blir det som ändå en aspekt av skam. Också. Alltså skam är ju också. Det kan ju fylla en funktion, som sagt. Mm. För att det liksom reglerar ens andra känslor. Mm. Så att man inte kanske reagerar hur som helst. Jag menar, som jag tänker att det är ändå skam som jag. Jag menar, som jag tänker så när man var tonåring-typ. Och jag, till exempel, hemma med mina föräldrar. Mm. Så var det ju som, det var inte som att jag fick. Att det här med skam också. Hur det reglerar känslor till olika personer. Som jag tänker till mina föräldrar. Var det verkligen så att jag på ett helt annat sätt kunde typ. Åh men ni är så dumma. Jag hatar er. Sprang in på rummet. Och sen var det ändå så här, Sen om man bara så här. Ja vad blir för mat sen eller? Mm. Ja men lite mer så. Det skulle ju aldrig göra. Skulle jag göra det mot dig. Skulle jag ju verkligen få. Alltså direkt skam. Alltså så här bara. Förlåt jag skrek till dig. Men herregud. Varför gjorde jag det? Att det känns som att. Äh, jag men att skam... Fan vad var det... Jag menar att det är så jag... olika, olika... Ja, just tillsammans med olika personer. Ja, precis. Och, mm. att det liksom... Och att den är så mycket starkare tillsammans med ens föräldrar. För många kanske i alla fall är så att man känner sig väldigt trygg på att de här personerna kommer inte lämna mig i alla fall. Mm. Inte alla såklart. Men, mm. men ofta kanske man känner så med familj liksom att ja, de kommer nog vara kvar. Så att jag behöver liksom inte skamreglera lika mycket. För om nej. det här som jag, så som jag betedde mig nu var det verkligen okej. Däremot med vänner som man kanske är lite mer osäker på tycker den verkligen om mig. Alltså mm. så. Då, då måste man skamreglera mer. Och mm. du känner ju dig väldigt osäker på om jag verkligen tycker om dig. Och ja. därför ska nej jag skojar. E, e, jo, fast nej. E, nu skojade jag. Vad tokigt det blev nu. Uh, nej men verkligen att uh, den... Att det har en aspek alltså att det också är spännande det här med skam och typ hur det kanske hänger ihop med trygghet inför eller typ hänsyns... Jag vet inte riktigt. För det känns ju som att även fast man är väldigt trygg som till exempel jag och min flickvän jag är otroligt trygg med henne men jag är också otroligt mån om att bete mig bra med henne. Mm. Att jag får ju ett otroligt skamposlag. de gånger jag faktiskt har ballat ur, eller vad man ska säga. De gånger jag har liksom tappat fattningen och så här, gråtit högt eller skrikit högt för något. Alltså så här, då känner jag ju otroligt skam. Även fast jag känner mig väldigt trygg. Men det är också för att jag bryr mig väldigt mycket om henne. Och så tänker jag att det är här också. Mm. Att jag bryr mig väldigt mycket om dig. Och därför så skulle jag få skam om jag betedde mig dåligt. Men jag bryr mig också väldigt mycket om mina föräldrar. Men jag tänker att som tonåring vet jag inte om man kanske gjorde man och jag kanske gjorde lika mycket. För att då var jag lite mer... Eh, självupptagen kanske. Ja, ja, de är där liksom. Ah, Mer så. Mm. Verkligen. Men det där är ju också jättespännande som jag tänker på att vi eh, har lärt ganska mycket om på cykelprogrammet nu om hur skam kan vara en eh, känsla som reglerar andra känslor. Mm. Och att man ibland när man känner en känsla när man vill ge uttryck för en känsla, precis som du sa förut, det där med ilska liksom. Att man kan skämmas jättemycket över att känna en känsla. Och jag tror att nästan alla har den uppfattningen ibland. Och jag kan bara ta ett exempel från, från mig själv. Att igår så satt vi och höll på med ett grupparbete. Och då kände jag så här: en, en irritation. Eh, ja, svårt att förklara hela situationen, men jag kände en mm. irritation. Mm. Och att jag har väldigt svårt, tror jag, att visa, liksom. Käns känsla av att vara arg. Liksom ilska så. Mm. Och irritation är ju som i samma grupp där. Men då sa jag ändå så här till. Jag, kände, mm. jag, jag sa direkt där nej men det här känns inget bra. Mm. Berätta hur jag kände. Visade inte mycket. Jag skrek liksom inte. Jag slog ingen. Jag, men jag visade ändå lite irritation, ilska. Mm. Och jag gjorde det. Men det är så nytt för mig. Och ovant att jag direkt fick ett såhär skamposlag. Mm. Gud, jag, jag visade att jag inte var nöjd. Eh, kanske hör inte det här ihop med då mitt ideal jag, utan att jag ska vara positiv och, och glad tjej, mm. Typ mm. Att jag bara, nej men gud, jag visade missnöje. Jag visade att jag vill sätta stopp, att jag är mm, egentligen en sund form av ilska. Mm. Men ändå så kom skammen. Mm. För att jag kanske någon gång har lärt mig att som tjej eller som i min familj eller alltså på något sätt har lärt in mig att nej jag ska inte vara arg. Då tycker inte personer om mig. Mm. Så att jag har liksom någon gång lärt mig det att när jag känner ilska då ska jag istället göra något annat. Mm. Eh, jag ska inte visa den känslan utan jag ska till exempel skämta bort det. Eh, jag ska trycka bort det. Jag ska... Egentligen olika försvarsmekanismer kan man väl kalla det. Som man har för att man inte ska behöva komma i kontakt med den där känslan som kanske kan göra en illa. Precis. Och då känner man skam. Mm. Och det där kan man behöva jobba med super, super mycket. Och det kan gälla alla känslor. Alltså det kan vara att man inte... Eh, och jag menar det kan ju vara till exempel att det kan ligga i mansrollen. Mm. Eh, att man inte ska gråta och vara ledsen. Mm. Och där kan det vara att det är jätteläskigt. Man blir egentligen jätteledsen över någonting. Men man känner skam över att känna ledsenhet och man gör då någonting helt annat. Till exempel, jag vet inte, slår i bordet eh, eller skämtar där också eller bara trycker undan. Och visar helt enkelt inte vilken känsla det är man egentligen känner. Mm. Och där gör ju skam, ibland gör den det bra för att den reglerar så att man inte typ eh, lever ut sin känsla alldeles för mycket och skapar jättekonstig stämning och socialt eh, jobbiga situationer. Men ofta så kan den trycka bort känslan så pass mycket att man inte ens vet om att man har den. Nej. Och då kan det verkligen skapa supermycket ångest mm. och dåligt mående. Mm. Verkligen. Och där känns det ju som att skammen snarare blir men som en, alltså att den bara hämmar den, det som man egentligen kanske vill uttrycka. Och där känns det ju inte alls som att den reglerar på samma typ vad ska man säga, sunda sätt. Att den reglerar känslan så att känslan blir proportionerligt och konstruktivt stor. Utan snarare som att den bara stoppar den. Mm. Och som du säger så man kanske inte ens till sist vet om. vad jag är arg nu? Eller vad var det egentligen jag känner? För jag känner mig bara jättekonstig i kroppen. Och bara gör konstiga grejer. Mm. Men jättejobbigt. jag tänker att det som också blir så jobbigt är att. Det kan vara så svårt att veta så här. Det där ibland. Alltså att det känns som att skam. Ibland slår på. I alla fall känner jag det hos mig. Att det ibland slår på. Så snabbt automatiskt i vissa situationer så man kanske inte ens är medveten om att, att den gör det. Jättesvårt att uppmärksamma. Ah. Man måste nästan gå, gå runt och tänka på det för att ah. man ska uppmärksamma den. Ah. Ja, för den kan vara så inprogrammerad. Vissa tror jag inte alls har den så Nej. lätt tillgänglig. Nej, Men jag tror jag att både den. du och jag har det. Ja, ah. mycket. Och att det är därför, ja, verkligen och därför så är ju också så spännande med skam tycker ja. jag. Eller hur? <laughs> Men jag tyckte det var så intressant det där som du... Nu har vi pratat lite om, om att, det kan finnas, att skam kan ha att göra mycket med så här, vad man har för idealjag. Och då har det ju också att göra med vad det finns för normer. För mm. man vill ju ofta vara så som, man, som borde vara normalt att vara. Mm. Och du sa förut det här med liksom, att det kan vara mycket att man ska leva upp till en könsroll till exempel. Mm. Mm. Kan inte du berätta om det här Livströmkvist, oh, serien. Oh, ja, men för i Livströmkvist senaste bok tror jag väl att det: är, Den här kunskapens frukt. Den har gjort en sån seriealbum om, eh, om, som handlar om mens. Och det, där skriver hon ju väldigt mycket om och hela det och ritar om. Och det handlar ju mycket om det här med att, hur mänst är så skambelagt i vårt samhälle. Och det är ju väldigt spännande för att det är inte som att annat blod eller andra kroppsvätskor på samma sätt är så otroligt skambelagt som män. Och i den boken fanns en serie som var så otroligt talande. För då är det en, en kvinna då som sitter i en, i en soffa. Och man, det är som samma bild två gånger och i den första bilden ser liksom en kvinna som sitter i en soffa och sen eh, sitter hon lite bredbent med benen och man ser att mellan hennes ben är en röd fläck då. Och man förstår att det är mens. Och bredvid henne sitter en Eh, en man och då så säger liksom i pratbubblan den här kvinnan typ att åh oh, en förlamande känsla av skam drabbar mig nu, jag kommer aldrig mer kunna träffa den här personen och den här mannen bara typ åh eh, oh, herregud det här är så pinsamt att jag inte ens kan kolla på den här tjejen nu, så, här, så, och sen så i bilden under så är det exakt samma bild den här röda fläcken mellan den här kvinnans ben och så sitter kvinnan med en vinflaska bredvid sig och så förstår man att det är en vinfläck och då är istället så bara Oj, det här var ju lite dumt, men eh, fan vad skojigt. Här sitter vi och gör det roligt. Och liksom hon får inte alls samma skam på slappmasar. Och slag. Bara så här, Åh, skam förlamar inte alls mig. Eller jag kommer inte ihåg exakt vad det står. Och då är liksom killen istället på så här. Hur är din fjant? torka upp det där. Alltså, vet jag, kolla på henne. Och det är som så, ta alltså, det är exakt. Det är typ samma fläck. Men just det här med att mens, att just det just är mäns, det är så otroligt pinsamt. Att jag, liksom. Som kvinna har visat att jag har mens. Mm. Och jag menar, mens är ju något som ja men, de flesta kvinnor, inte alla, men de flesta som identifierar sig som kvinnor har mens. Mm. Och det känns som att det är eh, så otroligt vanligt att folk som identifierar sig som kvinnor har det. Men det blir liksom så lustigt då. Mm. Att det är så otroligt skambelagt. jag känner att bara hela det här med, med att vara kvinna. Det känns som att eh, det är så himla mycket invärvt i kvinnorollen. Mm. Att känna skam. Av olika anledningar. Mm. Det här med att ens kropp, att den ska lukta. Att den ska finnas. Att den ska ta plats. Nej. Ja, nej. För jag var ju på gymmet idag. Ja. Och då eh, står det en våg i omklädningsrummet. Och jag har sett det här flera gånger. Och att det är att man går, någon kvinna går eh, och ställer sig på vågen. Tittar, mm. ser siffran som står där antagligen ganska fort. Det är inte så mycket information att ta in. Eh, går av vågen, står kvar ganska länge vid vågen. Till att de här digitala siffrorna har försvunnit. Mm. Och jag tror inte det för att den här kvinnan, de, alla de här olika personerna inte är så snabba på att ta in siffror. Nej. Så att de måste stå kvar och verkligen, vad är det det står på skärmen? Vänta här nu, mm. 58,3 mm. 75,2 Nej. Utan, utan de måste ju bara stå kvar så att ingen annan ska se vad det är som de väger. Mm. Lite så. Mm. Och det är också så här som att nej, men jag väger ingenting. Mm. Ja, va? Mm. Väger jag? Okay. Nej. Ja, oh, okay. oh, hela den grejen att vikt Mm. Och skammen som är kring det också och det mm. känns ju som att åh, nej, det vet jag inte om det kanske är så, men att det är, i alla fall väldigt många av mina tjejkompisar har ju så otroligt mycket mer skam kring det där med vikt än vad många som ja, men identifierar sig som män mm. har. Och att ja, men där, det är också så. Ja, det är så onödigt. Det är så, så onödigt oh, att det ska vara så. Mm, verkligen, ah. det är upprörande. Men, eh, och jag tycker också att nu kommer jag tillbaka till det som vi pratade om men det med Liv Strömqvist och hennes mm. serier att jag tycker att det jobbet som hon har gjort kring att avdramatisera mens mm. eh, att hon, en person hon har ju haft ett sommarprat i P1 eh, där hon pratar om mens mm. hon har gjort det här seriealbumet hon har verkligen väckt en debatt om någonting, och jag tror att mycket fler jag vet att det fortfarande är jättemånga som fortfarande tycker så här, och jag tror att den allmänna normen är fortfarande att är väldigt skambelagt så, men att hon har gjort så mycket mm. i den här frågan och det är alltså, hon är så värd så mycket cred för det här tycker jag, ja, för det är helt fantastiskt, för det är mm. verkligen, ja men jag tänkte på det, jag var simmade förra veckan, och mm. så funderade alltså, och jag skulle liksom inte ens ha mens, men så fick jag sen en känsla, jag bara gud, tänk om jag fick mens nu och verkligen mm. också den här känslan av att så här, Gud, var fruktansvärt pinsamt. Men så kunde jag ändå hålla den här tanken om mm. av henne. I att jag tänkte så här: Ja, men i så fall blir det i alla fall en rolig historia. Och oh. då kan jag prata oh. om det här som hon har sagt. Alltså att, att man liksom mm. nästan kan. Jag har ju aldrig träffat henne, och liksom mm. så här, men hon kan ändå så hålla mig lite där i handen där jag simmade kring, omkring och, och tänkte att jag kanske skulle behöva skämmas jättemycket för att mm. lämna en blodfläck i, och det vore det mest pinsamma någonsin. Mm. Att det är ändå fint. Ja men verkligen. Fan mm. var härligt. Och I mean, jag kände så igen mig i det. Att så här, någon gång fick jag människa när jag var och Och det var också så här. Gud vad synd att inte. Nej synd. Gud vad synd att ingen sa. Det, det här var precis vad jag kände då. Nej gud vad. Jag Kolla här men jag har producerat. <laughs> att... Nej. Tyvärr så var det inte så jag kände. Utan då kände jag också bara. Gud vad tur att det här inte läckte igenom mina träningsbyxor. Ja. Att så här, att. Och det är så spännande också. Det här med typ reklam för mänsskydd och allt sånt. Hur det alltid är så här. Trygg och säker och fräsch. Mm. Och blåvätska. Ja, blåvätska. Men bara som jag måste tryggas ifrån så himla mycket. Ja, egentligen. precis. Ja, enough said about mens. Men eh, nog är det spännande. Ja, verkligen. Att det är så skambelagt. En annan sak som jag också tänkt på runt skam. Och som egentligen gäller för alla känslor. Eh, det handlar lite om så här, att har man en känsla så har man den. Och det är ingen som kan så bestämma om man ska skämmas eller inte. Och då kommer jag att tänka på, när, jag tror att det var när jag gick mellanstadiet, så hade vi eh, så här att man skulle sitta tillsammans i klassen och skriva upp så här, klassens regler. Mm. Hade ni också det? Eh, nej, jag tror inte det. Jag det var inte. liksom typ så här, hur man skulle uppföra sig mm. mot varandra. Det var så här, jag, vet, jag hade haft det, men jag tror inte vi hade. det. <laughs> jag vet inte mycket om hjälpte dock. Så, ja. Men det var liksom lite så här: ah, vad har vi för regler? Jo, men man ska eh, alltid komma i tid. Man ska inte slåss, alltså mm. sånt. Och då var en av reglerna, som jag kommer ihåg, för de satt liksom uppehängda upp, på, eh, på whiteboarden hela tiden. Så man såg ju dem ofta. Och en av reglerna, minns jag så tydligt, det var så här. Om man har gjort något dumt så ska man säga förlåt och mena det. Mm. Och den här grejen, och jag kommer ihåg att vi pratade om det här. Man ska inte bara säga Am, förlåt då, utan man ska mm. mena det. Det går inte att ha en sån regel. Nej. Alltså det är omöjligt. För där var det ju som... Eh, det som den regeln betydde på något sätt var ju så här Man ska säga förlåt och man ska skämmas för vad man har gjort. Mm. Och man kan aldrig tvinga någon att skämmas. Alltså, även om det är en fin tanke med den här regeln och allting. Så är det så här, Precis som att man aldrig kan säga till någon... Men var glad då. Nej. Det är ju jätteroligt det här. Var glad. Eller är är? det är ju någon som är dum mot dig. Man kan liksom inte bestämma hur någon ska känna. Och man kan heller inte bestämma att någon ska skämmas över någonting. Mm. Man kan förklara, man kan försöka ge någon empati. Mm. Alltså att förstå hur den andra måste känna. Och på det sättet kanske liksom få den att på något sätt skämmas. Men att säga så och mena det. Mm. Det är liksom... Det går inte. Är, hur får jag inte än vore om man kunde säga så här Hör ni Nordkorea, det här var inte snällt, nu får ni skämmas. Så bara nej. Nej det för går inte. Man har olika syn och, mm. man, och skäms man inte så skäms man inte. Nej och det där kan bli så himla fel. Som jag tänker på det så här, som föräldrar som uppfostrar sina barn väldigt mycket med skam. Att det kan bli otroligt liksom hämmande för de här personerna sen när de växer upp som personer. Det här att man kanske typ, eh, att man får med sig att så här, jaha men skulle inte du göra det här? Alltså det är svårt att säga exakt. Vad jag menar men jag förstår lite vad jag menar. Mm, det här med som implicit att det kommer in. Kanske lite i sättet. En förälder beter sig på. Eller, jag tänker att det här ändå är rätt vanligt. Mm. Att många föräldrar kanske. Att man gör det lite för. Jag vet inte, Man kanske inte vill säga rätt ut. Och man kanske tänker att det är lite uppfostrande på något sätt. Mm. Men jag tänker att det kan bli väldigt. Alltså skapa individer just som känner väldigt väldigt väldigt stark skam för saker som de gör och som faktiskt kan leda till att man kanske inte alls vågar utveckla så mycket som man kanske vill mm. och liksom jag tror att det är mycket vanligare att man har alldeles för mycket skam mm. än att man har för lite skam mm. eller jag vet inte men av de som mår väldigt dåligt i alla fall och jag tror att är man deprimerad som jag pratat om förut fobisk personlighetsstörning eller att, att vara att ha väldigt mycket rädslor överhuvudtaget. Det har ju jättemycket att göra med att man har alldeles för mycket skam. Mm. Att man känner att nej, det här kan bli jättejobbigt. Åh oh, nej, nu skäms jag igen. Uh, och att man kan skämmas över nästan vad som helst. Man kan skämmas över vad man känner. Man kan skämmas över att synas. Man kan skämmas över Eh, att inte ringa till sina föräldrar eller att ringa till sina föräldrar alltså det mm. finns så många potentiella källor till skam mm. så att föräldrar på något sätt ska så här, lite implicit föra in så här: att ah, det där var kanske inte så himla bra, mm. det tror jag aldrig är bra, i så fall är det tydligt det där är inget bra, det där tycker mm. inte jag om för att, att få den där lite mer krypande känslan ja. av att- nej, allt möjligt är nog lite fel. Aa. Och jag är nog lite fel bara hela jag. Nej, det gör ju liksom... Så. Egentligen kan man säga att dåligt självförtroende- dålig självkänsla har att göra med för mycket skam mot sig själv. Men jag, jag tänker det mm. faktiskt. Att det är mycket så här att när man själv på något sätt- Tar plats eller visa sig själv. Så är det just skam då som slår på. i är lite som hämmande. Mm. Mot det. Så att man kanske då. Jag vet inte. Men det som du pratade om tidigare. Olika försvarsbeteenden. Man kanske på något sätt då. Försvarar sig mot den här känslan av skam. Genom att typ dra sig undan. Mm. Eller så. Och jag tänker att den där grejen då. Som ni gjorde i skolan. Där, när läraren var så här att Man ska säga förlåt om man ska mena det. Att det blir lite så. Att skambelägga på något vis. För att mm. då kanske. Det ändå är några barn som sitter och tänker Nej asså alltså, förlåt menade jag då verkligen det? Eller så lite. Mm. Och att det blir som fel på något sätt. Mm. För som du sa man kan inte säga till någon att så här ska du känna. Man kan bara försöka få folk att se få inblick. ja mm. uh, Nej alltså. Man kan ju verkligen känna mycket skam. <laughs> när man kollar på tv. Ja. Oh. Alltså då är det inte ens en själv, för att skam handlar ju liksom om att så här, på något sätt så här, göra bort sig själv att känna att man liksom inte lever upp till sin idealbild av sig själv och sådär men så är det som att man kan känna så mycket skam för någon annans skull mm. det är ju helt otroligt mm. alltså jag och det här kan ju också känna så här. nu känner jag skam över att jag ska berätta att jag har kollat på bonde, söker fru mm. typ livet här. Nej, jag borde bara kolla på fina program. Eller typ inte ens kolla på tv överhuvudtaget. Uh. <laughs> den skammen också. Uh. Ja, i alla fall. Jag kollade på bondsektru. Eh, och jag kände så mycket skam. Alltså hela programmet. Jag satt och kollade med tre kompisar. Mm. Och alltså, jag tror hela programmet att jag satt liksom, Jag hade så verkligen. Alltså den här. Jag var liksom, skammens ansikte. Satt liksom med händerna uppe i ansiktet hela tiden. För jag tyckte att en av de här bönderna då var så pinsam. Alltså. Jag får verkligen såhär, åh han ska säga den här pinsamma grejen till sina tjejer och han, ja men du vet, alltså vet inte, oh. varför skäms jag så mycket? för skäms Han ska väl som... bara få vara som han är? Mm. Mm. Men gud jag känner igen det där, jag brukar alltid säga det, typ så här, att jag skäms kudden typ, när jag sitter och tittar på någonting. Och så här, den dyker upp ibland, som typ när jag kollar på så här, auditions till Idol. Eh, då så var det verkligen också så att jag var åh oh nej vad pinsamt och så blev det inte här så bra som det inte hände. Ja det är verkligen något som jag känner igen mig mycket i. Och så att det är väl typ jobbigt i stunden. Men Gud var ja, alltså var det är ändå något som det känns som att man kan släppa efter ett tag, men det är så konstigt ändå att man får. Här... Och alltså känner... att, för att jag, och det tror jag också är jättesäg stor skillnad kanske på hur olika personer upplever det. För att ehm... Min pojkvän. Jag tror han brukar liksom uppmärksamma mig på det där. Att jag kan skämmas så mycket för andra i tv. Och jag tror, jag tror inte att han har samma känsla alls. Att han kan nästan bli så här. Men det är ingen fara. Typ. Det där kommer att gå bra. så. Här. Mm. Men jag vet att det här. Min pappa är jättemycket så här också. Mm. Um, när jag var liten i alla fall så fanns det. Eh, alltså nu känner jag mig som världens äldsta människa men då gick det här lilla sportspegeln Nu jag vet jag mm. inte om det går fortfarande mm. men i alla fall. Och så skulle det komma typ ett barn och kasta en boll mm. i eh, runda alltså i hål typ. mm. och så om de träffade det minsta hålet så fick de typ en cykel och om de träffade det största hålet så fick de typ en fotboll eller mm. någonting sånt. Jag kommer ihåg och alltså min pappa var alltid sen När vi tittade på det här programmet Han bara, och stäng av, stäng av, tänk om de missar Och gud Nej, vad pinsamt aj, typ, så här. Att det minst. var som att han bara alltså, han, Och han så här, sa det flera gånger, det här kan inte jag titta på Det här är alldeles för, det här är så mycket skam Alltså mm. typ Och att jag vet inte om han på något sätt har Överfört sin så här, känsla av att man ska känna in Väldigt mycket vad som händer på tv <laughs> Eller? Jättekonstigt äh, Ja Men Jag känner faktiskt också så, ja lustigt Eller vi kanske är vi kanske se skammens ansikten, tror jag, Katarina. Men samtidigt så säger vi: eh, Vi jobbar på det. Alltså vi jobbar på, vi det. jobbar på det. Bort ja. med skammen. Alltså, verkligen, verkligen. försöka. Verkligen. Och säkert och, för sig själv. Ja, verkligen. Och det känns ju också som att, eh, ja men som sagt, ja men precis som att det är så himla många gånger som det faktiskt inte behövs så mycket som den känns, i alla fall för dig och mig. Eh, min bedömning är att vi har haft mycket skam, mm. vi ska jobba bort mer. Yes. Särskilt, och vi har ju pratat om det förut så här, har han nämnt det i flera avsnitt Men liksom med att vi båda Har haft liksom verkligen så här hat mot vår egen kropp uh. Och att den skammen Alltså den är så vidrig uh. Den skammen, alltså jag önskar ingen det Alltså det, det finns ju Vem mår bra av det? Alltså, det finns ingen såhär social att man, att man blir bättre i sociala sammanhang För att man går runt och skäms över sin egen kropp Alltså mm. Nej verkligen och typ Nej men verkligen, och det känns som att det är så vanligt att man bara säger åh, men alla såna här grejer som folk säger om sitt utseende som typ, oj, har jag inte gula tänder och vilken full hy jag har allt det där, det känns som att det är så mycket, jag menar att man skäms då att andra människor ska se mig mm. så här och det är så otroligt jobbigt med de känslorna och vi måste komma tillbaka till att prata om just dem. Att mm. så här skam inför det eg den egna kroppen och det egna självet känns det så. Ja, det är inget bra. Nej. Men alltså, nu har vi ju pratat as länge om skam. Ja. Gud vad det är spännande. Det är jättespännande. Och äh, ja. Om någon vill. Äh, eller har du något mer att säga om, du, om skam? Nej, men vet du vad? Nu känns det som att jag har skämt så mycket genom det här programmet, så är det NOG! Nej! Du har inget att skämmas över. Du har inget. Eh, att skämmas. Över. Men om någon skäms över oss, eller skäms över sig själv, eller har en annan känsla, eh, kanske en positiv känsla framförallt, eh, så, så kan ni maila oss på psychitsnackaratgmail.com. Eh, dessutom så har vi en Facebooksida sida Psychitsnackar söker man på då. Eh, och eh, ja, man kan ju också lyssna på oss genom vår hemsida: psychitsnackar.orgpress.com. Eller ja, lyssna i iTunes-appen Podcaster. Mm. Där finns vi, alltså, så mycket kontaktvägar. Ah. Det ska ni åka hem till oss och bara knacka på. Dörren så. Eh, kanske är ni inte det eller jag vet inte? Det sk skäms gärna om ni gör det. Ah. Eller inte, om ni känner oss. Yes, vi säger det. Eh, glad fredag till oss. Eh, glad söndag till er som lyssnar. För på söndag släpper vi podden. Ja, eller vilken dag den är. Glad dag. Glad dag. Ha det bra. Eller kväll. Hej. Hej.